الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على مبعوث رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى اله الطاهرين وعلى آله الكرام وعلى اصحابه الصرفاء الذين لازموهم لازمه تظلل صاحبهم ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اوصيكم كما ينبغي أن اوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الاعزاء يقول سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لا ايات لاولي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقن عذاب النار ويقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه واتمنى على الله الأمان بعد ان نشكر الله سبحانه وتعالى نتوكل رحمه محمد صلى الله عليه وسلم اخوات الكرام خطبهه يا ليو تتazungumzia ni kipi bora zaidi kwa mwanadamu ni jambo gani Mwanadamu ni kiumbe ambaye kaumbwa katofautishwa na viumbe wengine wote kuanzia maumbile yake na yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala na kubwa katika neema aliyomjalia kampa akili ya kupambanua zuri na baya baada ya kumuumba tu kamjalia uwezo wa akili انسمع سبحانه وتعالى الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الله ذي الرحمن من ذي الرحمن كيف ينزل قران كم اومب منادم كم فنديش مامبي منجي بيان يفهم مساله ما منجي سانه Uumbaji wa mwanadamu umeambatanishwa na kupewa maarifa ya mambo mengi sana. Sasa ni kitu gani ambacho ni bora zaidi mwanadamu baada ya kuwa shaubwa, kashapewa akili na kakhirishwa katika majambo? faalhamaha alhamaha hujuraha, watakuaha Tukamfahamisha majambo ya mwanadamu, akayajua mazuri yake na mabaya. Leo mwanadamu akifanya baya nafsi yake inakubali kwamba hili yanalilifanya ni baya. Na ndio maana mabaya yote huwa mwanadamu anayafanya kwa kujiibaiba kwa aibu aibu akiona mwanadamu anafanya ubaya kwa wazi kabisa huyu kafurutu ada katika maasia. Yaani mpaka moyo wake ushatusua. Lakini mtu ataenda kuzini kwa kujificha ficha. Mtu ataiba usiku watu wamelala Mtu atafanya ushirikina, watu wabilala Na mambo mengi mabaya, mabaya Anayafanya, anafanya ili hali, anajua kuwa ni mabaya. Sasa, mwanadamu ana mambo mengi ni kitu gani ambacho ni bora zaidi kwa wanadamu jumla? Hakuna kitu kilichokuwa bora zaidi kwa mwanadamu kama kuwa na fikra mustaneer. Fikra sahihi inayozaa itikadi sahihi au itikadi sahihi inayozaa fikra sahihi akawa nayo katika maisha yake alafu akayatekeleza yale yanotokana itikadi yake wanadamu waliovurugu na wa magharibi wanaoneshwa kwamba maendeleo ni material things ni vitu venye kuhisika na kukamatika na mwanadamu akaenda mbio kuipata hizo vitu akiisi kwamba ataendelea atakuwa ni mtu bora atakuwa ni mtu stahiki na atakuwa ndio anaofanavaa kupigia mifano la wanadabu bora zaidi ni ule mwenye fikira sahihi kadhaa fikra sahihi ikamuongoza maisha kwake Kuendea mambo mengine yote maishani ambaye atakamfanya awe na mahusiano mazuri na maisha baada ya kufa leo kila mmoja katika sisi anaenda mbio kupata venye kuhisika awe na nyumba nzuri yenye kusifikana awe na kizuri ambacho watu watasema fulani mashallah Allah kipandwa kama Basilia, ni gari basi ile ya thamani zaidi naosifikana sima ni mbogini iwe ni renderova new model iwe ni kadha audi na wengine au chochote chenye kuhisika akichipata naam huyu kaendelea Uislamu hukatazi mtu kumilike hizo vitu lakini hayasto maendeleo sahihi kwa mwanadamu Maendeleo sahihi ni huyu ajitambue kuwa na mausiano na baada kabla ya kumbwa kwake na katika haya maisha anaoishi na wishina, pia awe na alijua ana mausiano na maisha baada ya kufa Akawa na itikadi sahihi ikamzaa fi, fikira sahihi maisha yake akatekeleza ku, ku, kutokana na itikadi yaliyobeba ama vitu venye kuishika vipo na vilikuepo katika historia ya wanadamu huko nyuma technology sio kwamba imeanzaleo aa a technology muda mrefu sana hata ujumbe tulipo watu walikuwa na ujumbe kwa teknolojia iliyokuwepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kwa kipindi kile kipindi kile anaweza akatumwa mwewe akatumwa kipanga akatumwa njiwa apeleke ujumbe mashariki mbali na ukafika na unamfikia mkusudiwa hasa kama ni hujungo watu walikofikia hujunge kwa njia hiyo na kama hata teknoloji ya majengo kuna majengo yalitengenezwa zamani leo hayapo tena na watu wa sasa hawaziwezi kutengeneza alifu watu wakale angalia ma pyramid pale Misri yana ujenzi wa hali ya juu ni teknolojia ilikuwa kubwa sana kwa kama ni vitu venye kuisika hata uko nyuma bila na walifanya watu waliokuwa waislamu na wengine walikuwa ni wasioislamu wa wakati wa sulaiman nabii wa Allah palikuwa pale teknolojia kubwa sana aliyokuwa nayo waislamu na wasioislamu wa kisi pamoja na ufalme mkubwa na utajiri mkubwa waliokuwa na wa Suleimani lakini alikuwa na, na milikikiti kiti ambacho Suleimani yeah. hana lakini pia anatoka kule anakuja kwenye ufalme wa Suleiman anakuta na teknolojia kubwa ambayo yeye alikuwa hana anaingia katika kasri ya Suleiman anakuta mumarradun min qawarir imepambwa na marumaru kiasi kwamba anaona kuna maji ndani anaingia ana, ana, ana ndani akipandisha guu lake akijua anaingia ndani ya maji anambia a a usipandisha nguo hapa hapa na maji teknolojia hii imeanza sama na sama. Hata mwanadamu kuendelea kwa vitu kama hivi sio maendeleo yakinifu kwake. Maendeleo kabeba nini kichone kwake? Ana utambuzi juu gani juu ya itikadi ya yule aliyomuumba? Hata ukiangalia hao wa wazungu waliosoma lakini hii teknoloji ya sasa walikuwa hawanaayo. Ukisoma hata shule hata history ya miaka ya form 6 utafutana na wazungu katika dark age walikuwa katika giza technology ilikuwa Middle East, technology kwa Masri na maeneo mengine. Universities zilianza kuanza kuoperate duniani, zimeanza katika mijia ya Islam. Kuna Cordoba, kuna al -Azari. zingine msingine zikuwa huko Baghdadi teknolojia kwa muda mrefu wasomi wakubwa walikuwa ni Waislamu haya masala mengi ya hesabu wameyavumbua wanazuoni wa Kiislamu na mambo mengi ambayo wameyaficha ficha wao na hata wasomi wengi katika Waislamu na watu watukufu katika Uislamu waliofanya makubwa walichofanya wazungu ni kuharibu majina wale walio hodari katika utawala na siasa wa kubwa wameharibu majina wale walio wapombanaji wenye wa historia kubwa wameharibu majina leo ukisoma katika kusoma utakuta kuna vita kwa mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Abunuwati. basi amefanya kama Katuni, hizi. Wakati ule ni Muislamu, kazi wali mwenye upeo mkubwa katika kusomamia majambo. Wanamharibu jina, amekaa kama katuni flani hizi. Zombie huyu zombi ambaye kuna mwanguzi anaitwa zombi, huyo aliyekuwa ni Muislamu, jina lake ni Zombi. Alikuwa na hadhi kubwa na ni mpambanaji mkubwa, aliwashikita adabu sana na Magharibi. Wakamharibu jina. Ukiangalia mambo ya Dracula, Dracula alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mkorofi, adui mkubwa wa Uislamu. Lakini ndugu yake Muslim na alikuwa na uadui na wa Islam sana na alipigwa toka kwaua. Yapo mengi katika historia wameharibu haribu. Katika technology hivyo hivyo, wataalamu chungu mzima, mchungu mzima wa Kiislamu wameharibiwa historia yao. Hydraulic. Naona kanuni wanasema ukitaka kuharibu mambo, haribu historia yao. Kwa hivyo maendeleo hayapimu kwa vitu. Maendeleo yanapimwa mmetaba nini kichwani kwako? Ndio utamuona mtume Muhammadin sallallahu alaihi akiwa Makka hana technology yoyote lakini alichokuja nacho kilitawala dunia. Hana kiwanda, katoka ni yatima, akichunga mbuzi, analelewa na babu yake, kisha baba yake mdogo Abu Talib. Anakuja kumwua mwanamke mwenye kipato chake akisimamia miradi yake leo anakuwa ni mtume peke yake lakini leo unapozungumza dunia mzima mashariki na magharibi watu wanatamka la ilaha illa muhammadur rasulullah hakuwa na teknoloji kubwa ili onekane kwamba alikuwa na maendeleo makubwa kwa maendeleo hayapimwi kwa vitu maendeleo yanapimwa kichozi kwa mtu kuna nini leo hao wanaonekano na maendeleo ndio kwanza na aburuma sanamu ukienda japani ni Ninchi naongoza kwa technology. Ni katika nchi ambazo ziko katika top top 3 ya technology duniani, Japanium iko. Lakini naabudu wanaabudu mataalamu ya bila. Ukienda China, it's the same story. Ukienda India, hayo hayo, Ganga, Jamuna na falsafa fiziu. Mwa kila mtu na Mungu wake nyumbani kamtengeneza kwa mkono wake. Sasa ndio nasema maendeleo hayo. Kwa vitu wanavyo. Lakini ufahamu wao wow, sio. Wose kibaba kichwani sio ukienda Ulaya ndio hao wana misanamu kwenye makanisa yao wanaabudu Trinity na mambo mengine mengi ya ajabu ajabu. Kwa hiyo mwenye maendeleo makubwa duniani ni yule mwenye itikadi nzuri, aina ya dha fikra sanifu, anayetambua kuna Mungu, anayetambua kuna maisha baada ya kufa na akatekeleza kwa mujibu wa itikadi yake. Huu ana maendeleo, huyu mwenye maendeleo wa kwanza duniani ndo Allah namnsifu mtukamo huko Koran anasema Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wal-nahari la ayatin liuli al-albab hakika umbo jawingu na ardhi na tofauti swaji wa mchana ni wale ambao wanamtaja Allah katika misemo vyao, katika vikao vika vyao na hata katika malazi yao. Yaani wanachokifanya mesimama wanakumbuka na wanarejea kwamba Allah kawaelekeza wafanyeje. Wanapokuwa katika mikao yao wanafanya mambo kwa mujibu walivoelezwa na Allah wao. Wanapokuwa katika malazi yao the same story. Hivo ndivyo wanapokuwa. Alafu wao ni mufakkirun, ni thinkers watafakariana fi khalki wa samawati na ardhi ya wa mbingu na ardhi yao yote hii haiwerejeshi kutoka kumwamini Mungu kama walivyokuwa thinkers wa Magharibi wanakubaliana kweli naona na theory ambazo unaweza kusema unatakiwa Mungu lakini pia umwamini sio ridha new, Newton ukizifuatilia kiuzuri Zina zinakupeleka kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hakuna kinachoenda bila, bila usimamizi lakini bado wanakuwa ni washirikina. Bado hawamwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hawa Waislamu wanatafakari, mwisho katika tafakur zao wanasema Rabbana ma khalaqta hadha batila. Allah hivi hujaji bure. Ina maana wanatambua uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka umetakasika fakin adhaban Tu tuekushe adhabu ya moto. Kwa hivyo mwenye maendeleo na mwenye akili ni yule mwenye itikadi sahihi. Haitoshi kuona ikadisa hii peke yake akafuatanisha na vitendo. Leo inawezekana sisi tunachukua Uislamu wetu wa kurithi waki sela sela, hamna tatizo, tupo tupo, sala yetu ni Ijumaa, baada ya Ijumaa mpango tuko kama manafara, sala ya juma na Jumapili kimekusha. Uislamu wa kama huu sio watu wenye akili safi. Ale Allah subhanahu wa ta'ala. Na akaeleza mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-kayyisu man dalla nafsuhu munyi akili ni yule anaidhibiti na matashi ya nafsi yake wa amila lima ba'da al-maut na akafanya atakomsaidia baada ya kufa kwake wal ajizu man taba'a nafsuhu hawah na yule mdinga ni munye kupata matamanio ya nafsi yake watamani ala allah aman halafu akawa na makubwa kwa allah mtu asali lakini anatarajia kupata firdausi Mtu hafungi lakini anajipa moyo miio mw peponi. Mtu mzinifu anajiona mimi namtume bega kwa bega. Mtu mchawi anaona ah babu tayari ndio pepo yangu. Mtu vichondofu yake vyote vya kishetani, alafu anajipa matumani mazuri. Huyu ndio mjinga na pamoja kwa mujibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ni wangapi tu kwa namna hii? Ni wangapi leo hapo baada ya swala hii tuona na siku ya Ijumaa? Yeye akakufundisha nani? Ni mtume jana aliyokueleza wewe kwamba ukimaliza Ijumaa mpaka jumaa nyingine. Alafu najipomoe bana mimi pepo inshallah. Inshallah. Ahla bado umetengeneza wewe. Lakini kama ni ile Allah lazima utumie atini timamu zipo na Allah, ujianalie maisha baada ya kufa. Sasa itikadi sahihi inaezao fikra sahihi ndio maendeleo ya kwaza kwa mwanadamu. uko ula uko ambako tunaona ndio maisha ndono maendeleo kama ilivyotengenezwa kwa vijana wetu akienda ulaga isi kafika peponi wanajitambua sasa hivi ndio kwanza makanisa yanauzwa ya misikiti ya mtu anaingia kanisani hao waliokuwa wamebaki na hiyo itikadi anaingia kanisani kwa mawili siku akiwa mdogo anataka kubatizwa kama itatokea na siku anayopenda kuzikwa au akaongeza tatu siku anafunga ndoa kama atamua kufunga kanisani basi lakini majority wanafanya risasi wanajituma kusoma na wanabidia kusoma na wametengenezwa kalti ya kusoma, wanaona huku siko wanasilimu every single day, ni mamia wanasilimu. Wanasilim na sio wanasilimu na Uislamu kama tulikao na usicho wa mazoea, wa Ramadhani mpaka Ramadhani, Waidi mpaka idi wa Ijumaa mpaka Ijumaa, wanapo frontline katika kutekeleza wale ambao Allah kawaagiza. Hawana ushamba na mambo ya kijinga kwa sababu wameshayafanya sana kama ni uzinifu kwao sio deal tena wasazini sana kama ni pombe wamekunywa sana kama ni vitendo vya kisenzu wamefanya kwa sababu mfumo na utaratibu na utawala ulioku kule ya haramu ndiyo halali na halali ndio haramu kwa haona ushaba na mambo ya kijinga wanaufata uislamu lakini mimi nawe tunajiona babu na babu na babu katizoni ko wapi ijumaa basi atilia habari watu wanamasilimia kama philippines ndo kabisa yanatarajiwa baada hata miaka 10 nazekana ufilipino wote wakawa ni waislamu wanaislimi mamia ndani ya majeshi mashule wapi watu wanafanya risati watu wanabidi kusoma sasa wewe una akili Allah kasakupa wewe grade namba moja wewe ndo binadamu namba moja kwa kuwa una timamu umetambua uwepo wa Allah haitoshi hapo ya matendo yako yafanane haitoshi hapo ya uwe na jukumu la kumfikishia mwingine kwa neema uliokuwa nayo Mbona tunasea raha katika mambo ya kipuzi tunashinda kutea tunashinda kutea ya msingi ambayo yanatupeleka janna Leo mtu kama timu lake la mpira Liverpool, maybe Manchester, Simba na upuzi mwingine ambayo umefanya zaidi ya dini ile furaha yake anashia jamii nzima ijui ameshinda wa wamecheza 12 na mbili uwandani lakini kama kacheza yeye na akishindwa anaumwa kuliko tayari mchezaji mwenyewe anashia ile furaha yake atapita mabadi zinatu hata tunuria tujui sisi tu gani atafanya kufanya amefurahi lakini hamna muislamu katika waislamu wengi katika sisi anayeona ghera na furaha kusea uislamu wake kwa sie uislamu hamna nani katika sisi anafanya ulinganizi kwa si muislamu? Na tumejaa nao. Bila nini ndugu wengine mpaka makazi yetu mabosi na wafanyakazi wetu. Nani tamba bana unajua uthamani wa Uislamu? ikiwa wanya salat yetu ujanja ujanja. tunasea maovu na makafiri. Unajua kuna vitu ambavyo wanadamu wagawa wagangalia hata itikadi. Muislamu anataka akaenda sempa na nyama akaulizia hii nyama ya nini na nani katinja akiambiwa ni nguruwe anaruka kana kwamba sijikaambiwa kitu gani ah kitu moto mimi tena usinike i say ngurue lakini angalia wazinifu hivi kisha na mzinifu anaenda kumuliza ule mtangulio wa dini gani Yaani ni iba ni, ni ibada ya shetani ambao watu huwa wanashea bila kuangalia hata itikadi. Huwezi kwa kutamzindi anaenda kutafuta doa wa Kiislamu yule. Ona baba na huyu mimi msinifuku lakini nipate krisi doa wa Kiislamu islamu hivi, datu tu da tu hivi mwajabu hivi mwajabu. Kasatishe tunashia machafu na wengine lakini hatukubali kushare mazuri na hao tuwafikishie uislamu wetu kwa sababu wazenyewe hatakuwa wasafi kabisa hatutaki kuwa wasafi na alama inaonekana hatutaki kusali mpaka Ijumaa hatutaki kusali mpaka Ramadhani wewe safi uko wapi unapokuwa unajikiniisha unajikini, unajikini, unakithiri kuingia msikitini wakati mwingine mpaka uso unakuwa naona haya kufanya machafu kila siku uko msikitini watu wa kuoneba ah fuso na haya wajificha mara huyo unaacha ndiyo kawaida ya, ku, ya kujibidisha kufanya ibada inafika kipindi uso unaombwa na ha unaakuwa una na haya ya kuyaendea machafu watu wanakuona hasa usiiache swala kwa sababu kuna matafla na swali na hayo mengine ukijitahidi kuyaacha Uwe na akili kama ilivyotukuta katika si Qur'ani tuwe na akili hiyo. Tunaitikia dhahiri. Qur'ani yatambua kwamba mwenye akili ta, timilifu ni Muislamu. Kwa sababu anatambua na anaamini uepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. hapo ina nukta ya pili, kutekeleza. Nukta ya tatu kuji proud kwa Uislamu wako. Suppose proud to be Muslim in front of others popote atakapokuwa proud of yourself jisikie raha kwa muislamu leo watu mpaka wanafita unafita identity zao kwa ni muislamu katika baadhi ya maeneo vipi shaikh yanabale la alalopewa Akiwa na baadhi ya maeneo hataki kumuita hivyo usimuite muhamad usimuite suleimani usimuite ali kani anaona taabu anaona viki jamii itamzungukaje kujidikana yeye ni muislam basi hatao la like, Kislamu anataka nikatakatu li liharibu haribu asijulikane alikuwa ni muislam huu ni mnwatatiza utindikwa ubongo you supposed to proud you are muslim unataka kujifahari Ibrahim alikuwa peke yake lakini ajifahari kwa ni muislam we uko na waislamu mamia lakini hata jina utatak kujulikana mbele za watu kwa ni muislam Ismaeel bibi au sinito Ismaeel bana nita, لي <تصفيق> <تصفيق> راشد دينا زوري اه اه بانا بقموني سو بانا نيتو تشيدي سبحان الملك بارك الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فيفوز المستخيرين وجهت ورجت التائبين استغفر الله انتم موقنون بالاجابه ezake hotuba yangu tutambue kwamba jambo la maendeleo kwa mwanadamu ni kuwa na mtete sahihi inayozaa ya yakinifu na kufuatishwa na matendo sahihi yaliyokuwa na maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu na Mtume Muhammad oh. lakini pia mtu kuwa na furaha na amani na kujisikia amani kujisikia kuwa ni mwislam lakini tutuo tunaendeleza huu Uislamu wetu tuliozoea huu siku ya, ya kiyama tutakuja kushangana wale tulioona washenzi wapuuzi wajinga walikuwa katika upotevu wamekuwa ni Uislamu na peponi sisi tunang'ania pale kama kama kama sio motoni Mwenyezi Mungu atuepusha tutakuwa katika ashabul arafu tena ashabul arafu yao jamaa wako peponi wala motoni wako tuseme wamekuwa pa maovu na mema yamelingana sio ni kachikuna tu kwa huko. Na tukao tunaji proud kwamba ah ni ya muslima. Sisi ni waislamu na mababu na yaisaidii. Wewe nafsi yako wewe. Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abiihi wa sahibatihi wa baniihi. Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. kila mtu atakuwa na jambo lake. Hakuna la baba wala mjomba wala shangazi wala nani. Na kuna baadhi ya ujinga ambao wanajitawa wao ni masharifu kwa matokana na utukufu ukoo wa mtume basi wanaraba ya kufita machafu kwa sababu yao mtume pepo, ni mtume ataingia kwenye hakuna pepo hivyo kila mtu na matendo yake Kwa tukijikumbaliisha kuwa ni Uislamu tujisikie raha kuwa Uislamu na tuone tatu tu, tu, tu, tujisikia amani kuwalingania wale ambao wao waingie katika neema hii tuseme wazuri na wale ambao sio katika sisi tusisema hofu tu tunasea maovu ya ajabu, zinifuu pombe na mwingine yote tunashea Wala hatujali, lakini kushea kheri kuaita katika dini, hataki. Sisi ndo tuna haipimu Haipimwi akili kwa vitu. Ah ah. Inapimwa akili na nini amebeba kichwani mtu. Mwisho katika hotuba yangu, tuna mengi sana ambayo tunahitaji kuambiana, lakini katika nasaha zangu za mwisho kabisa ambazo ni ngumu sana waislamu wa sasa wa kufuata hasa jamii zetu ni kusoma Uislamu wa watu wataki kusoma kabisa haya kabisa kabisa kabisa lakini wanajifanya wanajua sana yani mtu kusoma hajui lakini fatwa anatoa yeye kwenye dini yeye ni mufti tena anakwambia wallahi mi najosoma lakini unidanganye ah ndugu vipi huja soma lakini hudanganywa kwenye dini lakini kama hajui driver ukimpa gari hapo bwana emuendea atakwambia mi si driver bwana tafuta driver tuendeshe bwana utakuja matatizoni hajui ana anakubali ana, ana ana agree kwamba i don't know sijui Ikiwa ni kinyambo lota wala hajui, mubarakara moja kwa moja anakwambia sijui lakini Uislamu anajua alipita madrasa kaisi alfattaniani leo anajua emtu ana kasi ya kusoma dini sasa so, lazima turudi madrasa wote a a tusome kwa namna tunapoweza kusoma Tenga tendo wako dakika 20 tano mtafuta anayejua kupitisha hasa Qur'an ilkerimu. tunaswali wakati Qur'an hatujui hata sura za kuswalia. leo tukiapa Tukiweka mtihani hapa kwamba amna anetoka nje pare mpaka asome alfate fatiha vizuri watu wanaweza kukesha huko inaweza akasoma aya mpaka akasema hii ikateremsha malaika mwingine kwa mtume mpya hapa ndani hii al-Fatiha sura zingine al pekee lakini mambo ya kipuzi yote tunajaza kichwani leo kama ni wa mpira hapa ndani Ukamwambia nitajie timu za Ulaya, anawajua makocha mpaka Maradona, mpaka marefa, kwa umri, miaka siku aloanza kazi, kama ni wachezaji, kapiga penalty ngapi, kafunga magoli mangapi, ana kadi ngapi, maka friend wake ni wangapi, msara wake wa kwanza ni upi na sasa hivi analipokea kesi gani? Subhanal Malikul Qudus. La yusminuka wala yughnika min ju'say. Hayo hayakusaidi chochote katika dunia hapa wala akhera yule aironi wenye biashara we unaypayuka na kupoteza muda kukaridi na kuangalia historia yake inakusaidia nini wengine kama ni music kila mziki mpya umejaa kichwanisafsata sura zingine tukianza na hapa ni aibu sasa we unataka pepo wakati hata hujibidiishi kuitafuta pepo na hiyo pepo wenyewe uta, utaipataje hata swala yako haisii kwa sababu nguzo ya swala pia zujui mara nyingi wanapenda kupeana mawaidha ya kufurahishana lakini lazima tuanze ukwezi ukweli. Hakuna dini ya kuremba hii Ipepo ya Mungu ghali inapatikana kwa juhudi. we tongele lako unaona unapopata tabu kulitafuta. tabu Huyo mke wako unaona tabu ulipopata kumpata, ulimtongoza, ukaonga, ukasema maneno yote ndiyo ukampata. Alafu pepo ya Mungu iwe rahisi tu. Umefikia Jumara ka 2 basi Firdausi hamna. Hakuna Firdausiio, hakuna. Hakuna pepo raithi hivi hakuna. Hakuna mtume anakataa. Anasema ina silata Allahi ghalia Hakika bidaya ya Allah ni ghali ala wa huwa aljanna. Tambua hiyo bidaya yenyewe ni janna. Yaani wewe hivi wendoka pepo moja na Muhammad hivi tulivyosisi hivi. Hamna. Usijipe moyo hakuna hakuna hakuna. Wapoanza kukutana muuna akambe a ah, misi rasia nzima sana nipate kubwa hata nikigaa jikoni hakuna jikoni kule Ko lazima tuambia ni ukweli Hizi tikadi zetu sisi za Uislamu alhamdulillah ni wa Uislamu lakini huu Uislamu line laini mwepesi mwepesi huu tukazo amna hakuna Ko lazima tusome So lazima toe mashehe wakubwa kubwa a haya wadogo tunalazimika kuyasoma lazima tusome swala yetu wenyewe lazima tuijue hii swala tunayosali basi kaa muulize mtu fikiraza kuulizana hapa vipengele swala tu ni aibu na mtu ana miaka 30 katika uislamu <laughs> wake ana miaka vipi ndugu zangu kwa lazima tuambiane ukweli tukitaka na lazima tufanye jitihada kwanza kusoma haya balelekuwa balaa zaidi sisi ataku kusoma, na watoto wetu pia tutashiba soma. Kisi yote huyu mwana watoto wako kusoma dini ni washatte sana. Inawezekana usike watatu. Japokuwa mzoga anampeleka madrasa. Umasindikira gari ampelekea madrasa. Mimi mwalimu bai professional. Wasomesha secondary. na anaimesomesha shule zaidi ya ona, sita. Private school. Naona mazingira tunawatengeneza kwa watoto wetu. Alafu tuna, tunafanya job kubwa for nothing. Huu mtawala wa kielimu wa wazungu umetetea balaa siku balaa tu ni competition of climbing capacity na masindikao kariri tu. Leo mwanabadai university kimpelekea usahilini kama hajadiliwa, ni bora mbaje soma ndipo sivyo. Ni mzigo tu. Siseme watu zitome, lakini nimaanisha kwamba tunatumia nguvu kubwa sana kwa kitu ambacho kinawezekana kisifikie malengo ya mtu. Tunapeana moyo mkubwa elimu fungua mataifa elimu sijui vipi soma utoa ujinga mambo ya riski na elimu ni vitu viili tofauti Lakini angalia tunavoandaa watoto wetu kujua Qur'an Ile silingi moja anayotaka mwalimu wa madrasa kwa mwezi inatoka kwa masimbulizi na matusi Mtoto anakuja mchafu mtoto asikini mtoto mtoto anapotolandwa nyumbani kwenda kusoma Qur'an au ndosekelele nyumbani wewe hujui na mwanao pia hajui. Sasa ukifanana na kuombea dua. Watoto wenyewe safu wote masera. Bange unga atakuja kujoa kwenye kaburi tu, hamna namna. Sasa hata huyo mtoto pia haki asome. Tuandae mazingira mazuri watu watoto wasieleme wa kwamba iti ni very important kwa wao. Unamwandaje? Anasoma katika mazingira gani? Hi hiyo Qur'ani unaifuatilia? Mwanangu umesoma hapo, hem nisikilize. Unafanya? Unamthamini yule anayemsomesa Qur'ani. Kwa kumalizia maneno yangu ni hivi. Hizi course nani? Professions zingine zote zinakuhitaji kwa muda. Tofauti na anayesomea Uislamu, anahitajika wakati wote. Daktari atakapokuwa daktari ansubiri umwe tu. ndiyo mahusiano wake na ye atakuwa hapo. Ukipona kila mtu na mashaka Injinia unapota harapo tu ujenzi wa nyumba kadha. Kila mtu anakusubiri unapokuwa na matatizo yako. Lakini anayesoma dini anakupeleka kwa mula wako. Akisoma Qur'ani atakusalisha, atakuombea dua, anakupeleka kwa mula wako. Hatutaki nafasi. Sisi tumefeli, hatuna muda wa kusoma na watoto pia tumewapotezea. Pia kilini kuzanga katika imani kuna wenzetu wanaangamizwa huko Turkistani mashariki ma na ma ma Habisi na Shirikina wa kichina tuma Mwenyezi Mungu Subhanahu taala afanyoe pepesi na maumgine ambayo yanauzivu umma wa Islam. Allahumma malaikatahu yusalluna ala an-nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, ala al -Ibrahim. Ala wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim انك حميد مجيد ارد الله هم على الخلفاء الراشدين المهديين وهم كثيرون بالكثير وعن صحابه رسول الله اجمعين وعلى الذين تبعوهم باحسان الى يوم الدين ويزنكم نقوم بتفنيي بيست كاتك مزيتو وامنصره واسلام ووتركسان الله ووينا قوه hakuna mwenye kuiweza kwe, kwe, nguvu yako watu na yako ya allah na mungu na usuo islamu wengine wote katika mashariki na magharibi wale katika magereza watolewe wa na wako katika viki wa huweni wale na maradhi pia washafaa yako hakuna mwenye kutoa shifa isipokuwa wewe wa waongoze vijana wa islamu waipende na kuisambieni dini yako waongoze mabinti wa Kiislamu wajisikie na kuipenda dini yako wawo wawo. na wazazi wao kwa ujumla wao wapeste kama na moyo wa subra <coughs> viongozi wao kwa na kuijali dini yako na wengine wote katika umma wa Islamu Mwenyezi tupe ari na umoja katika umma wetu Mwenyezi tupe hamasa ya kusoma dini yako na tuweze kutekeleza kama ulivoombisha we na mtume wako hakuna mwenye kuomba isipokuwa ni wewe sala kwa Muhammad wa ali sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa akmis salaat